Tu, țară, tu, țară, ești frumoasă, văzduhul tău e sfânt, ca să te vadă iarba răsare din pământ. Tu, țară, ești frumoasă și orice verde ram, când cântă, cântă pentru că ești și că te am. Tu, țară, ești frumoasă și cred că ești așa, întâi și întâi de toate, pentru că ești. Amia.